Szervusztok, drága kedves hallgatók, én Szedlák Ádám vagyok, a mikrofon másik sarkában Ferenc Ferenc ül, és az a Meti Heteor Podcast 252. spanyol fülesadása. adása. Sziasztok, itt Póli Ferenc Ferenc beszél a periszkóp másik végéről, amennyiben ez a periszkóp egy tenger alatt járóhoz tartozik, és akkor én evezek itt a habok alatt, és kukucskálok kifelé a víz felszínére. Pont ezt akartam, hogy egy periszkóp benézni azért az egy nagyobb fajta izé, nagyobb fajta truváj. Eleve egy nagy levegő kell hozzá. Hát vagy egy vasdoboz, ami körülöttem van. Ed, az, aki nézel a periszkópon, a benézel a periszkópon. Ja, hogy benézni egy periszkópon, azt csinálják a cápák, azt meghagyom nekik. Én inkább maradnék a, az úszóalkalmatoságnál. Nem tudom, beszéltünk a múltkor nagyon sokat? Ráadásul arról a tenger amiről így mostanában kezd kiderülni, de csak félig, és nem is igazán, hogy valójában mi volt vele. Úgy értem, mi volt a célja, hogy került elő, hogy, -hogy megadták magukat a, a személyzet, de nem árultak el semmit az ő céljaikról. Ez valahogy a II. világháború után volt. Tudod, miről beszélek? Egyáltalán nem. Hmm. Érdekes, mert ugye, tehát most kedves hallgatók élőben vizsgálhatják a memóriámat, akkor ezek szerint nem beszélgettünk erről, hanem csak én olvastam róla a cikket, ami kb. a következőt mondta, hogy valamikor a második világháború hivatalos lezárása után egy-két hónappal felmerült egy dízel alatjáró, egy német dízeltenger tengeralattjáró valahol Dél-Amerika partjainál. Hallgatag személyzete megadta magát, de nem árult el semmit arról, hogy velük mi van, de azt lehetett látni, hogy így nagyon megvan a külső borítása a tengeralattjárónak, Azok a rekeszek, vagy hát azok a tároló részek, ahol a torpedókat szokták tárolni, azok légmentesen le voltak hegesztve, torpedók nem hmm. voltak, és azóta megy a találgatás, hogy vajon á, ők azzal a megbízással járták a világtengereket, hogy, hogy New York partjainál hm, gáztámadást intézzenek az amerikai nép ellen, vagy esetleg utasok számára voltak kialakítva benne helyek, és a náci felsővezetők vezetők igyekeztek szökni ezzel a mindenféle külső jelzésétől megfosztott tengeralatjáróval. Vagy mi a fene? Elképzeltem azt, hogy egy náci tengeralatjáró egy ilyen Tomahawk cirkel rakétával Rio de teszi Adolf Hitlert. Ettől már jobb napom lett. Igen, igen, ezért is mondtam, mert annyira szürreális való az egész, Főleg, hogy a mai napig nincsen olyan igazi megfejtése a történetnek, és ráadásul még nem is beszéltünk róla itt a Meti Heteor podcastban. Ez mindez arra predestinálja ezt a történetet, hogy most megemlítésre kerüljön, és mindenki googlizzon utána rendesen, és tudja meg, hogy valójában nem egy bicikli volt -e ez esetleg, amit olasz fasizták vezettek. Viszont én meggoogliztam meg, közben, egy másik hasonlóan megmagyarázhatatlan ellenben a magyar média történetének ö, részét adó epizódot. Ö, abban a pillanatban, amikor te a cápa szót kiejtetted. Mert valamikor szóba került a héten ez a Tudja, hol szeret a cápa című mondás. Tudja, hol szeret a cápa? Igen. És ez honnan származik, és egyáltalán ez mi a bánat? És a... nem a szerencsak erékeny. mi volt az, amikor ki kell találni betűket, ilyen nagyon régi tévéjáték? Igen, teljesen tudom, hogy mire gondolsz, bár a... Játék a tévében az helyesebb kifejezés lenne, mert a játék az valami fikciós művet szokott akarni, de értem, a, azt is tudom, hogy, hogy a csinos, csinos asszony forgatta a betűket. házi asszony a Márta, igen. Lehet a a kerék egyébként? Na mindegy is. És itt, itt volt az, amikor egy kék ingetves, viselő és ilyen, hát mondjuk TS pénzügyi igazgató fejű ember, miután a t d a -h -l s r t a c p betűknek a birtokában volt, és azt és tudta, hogy ez egy szólássáll majd egyszer csak össze, akkor betippelt azt, hogy tudja, hol szeret a cápa alját, hogy tudja, hol szorít a cipő. És ez hála jó, és fent van a YouTube-on, ezért az adásnap próbál meg lesz majd található. Nagyon magabiztosan mondja, tehát, hogy ő tudta a cápátta. Értem, majd ezek után benézett egy tenger járó periszkópján, és aztán a vízen, víz felszínén futva menekült. Igen, igen, Én igen. Én legalábbis így képzelem valahogy. Ha csak lesben nem állt egy cápa Ah, ez stb. stb. Bevitted ezt a mélyütést, most minden hallgató magához e, kapott, és e, a fiatalabbak azért, mert fogalmuk sincs, hogy miről beszélsz, az idősebbekben pedig felidézted ezt a nagyon kedves nyári slágert. Ami szintén benne ez a adásnaplóban, e, most meg a a Neoton Family-en a slágere. A, igen, ezt el akartam árulni. Most már mocskosan öregnek érzem magamat, tehát adás közben googlizok ilyen izé járó botot, vagy járókeretet igazából. <gül> Valami lánctalpasot kéne találni, vagy ilyen Boston dynamics -osot. Tényleg, vajon a Boston dynamics az milyen Én... járókeretet gyártana? Hát egyrészt nem lehet felrúgni. <gül> az viszont biztos. hosszan tesztelnék valószínűleg egy amerikai kisnyugdíjasal a hátán. Igen, tehát amerikai kisnyugdíjas támaszkodna erre az egyébként nyilván lábakon járó, és a kisnyugdíjas maga után húzó járó Amit aztán a cég kiváló szakemberei próbálnának minden irányból rúgdosni, de állnál sarat, akár csak a nyugdíjas sofőr. Igen, ebben a formában 10 millió megtekintés a YouTube on az első három órában. Plusz más a véleménycikk az összes mértékadó újságban. Először arra, hogy milyen csodálatos a technológia, egy nappal később pedig arra, hogy lehet, hogy nem kéne rúgdászni a nyugdíjasokat és a robotokat, mert mi, jó, hogy az egyik fel a kettőből. Végül pedig arról, hogy hát na jó, de mondjuk lehet, hogy ez a nyugdíjas valójában zsidó volt, vagy néger, vagy fehér, vagy republikánus. Vagy van, szóval valamit így említenek, hogy nem kéne a nyugdíjasokat, kivéve talán ezt itt, mert ez megérdemli. Mm, igen, igen, igen. Legalább egy három-négy napos botrány van egy ilyenben. Annyira, annyira jó, hogy, a, hogy ebben a buborékban élünk. Nem unod a buborékodat? Ö, nem, nem, nem. buborék nélküli italom van, csak kizell a gázadás felvételhez, tehát hogy... Én nagyon vigyáztam, hogy buborékos legyen, de attól még a, azt a fajta szűrő buborékot, amiben élünk, vagy filter bubble azt azért lehet unni egy kicsit. De én próbálok belőle kitekingetni egyébként, és megdöbbenve tapasztaltam, hogy tulajdonképpen a legnagyobb, hát elkötelezettsége, azt nem mondom, a legnagyobb érdeklődéssel, vagy, vagy ilyen intellektuális megelégedéssel olvasott sajtótermékem, mármint online sajtótermékem, nekem az az azonnali lett, ami, ha csak egy évvel ezelőtt is azt állított nekem, hogy egy ilyen, nem tudom, Jobb-közép, új konzi. Ezek minden igazak rá valójában, azt hiszem, de szóval semmiképpen nem egy ilyen, egy ilyen ballipsi médiaterméke ez, és mégis kedvelem, vagy sőt, ezt kedvelem csak igazán. Ez már-már rémitő ne, számomra. Hát azért azt mondjuk, hogy a ballipsi médiának a, az egyes narratíváit viszonylag gyorsan meg lehet unni. Tehát mindenféle narratívát gyorsan meg lehet unni, ha valami narratíva. És eh, én itt pont azt érzem az azonnaliban, hogy itt többnyire Inkább úgy elgondolkodnak dolgokon, vagy próbálnak egy kicsit kívülebbről nézni rájuk. Na mindegy, jó, hát ez igazán egy teljes mellékszál és, és félrevágány. Viszont az jutott eszembe, hogy, hogy mi lenne, ha megkérdeznénk a kedves hallgatókat, meg téged is valamiről. Miről? Némi segítségre volna szükségem. Nincsen tévém, és csak a mezót nézem, de azt is lehalkítva. Vagy nem erre gondoltál? Ez nem fog téged meggátolni abban, hogy ötleteket adjál nekem, elmondom, hogy miről van szó. Jövő héten kedden és szerdán lesz a Média Hungary 2019 nevű konferencia, eh, ahol én mindig szoktam dolgozni, mint hol előadó, hol kerekasztalok vezetője. Így lesz az idén is, és eh, nem is tudom a törzs a törz, törzsgárda könyvecském, az annyira, Öreg és poros már ebben a konferenciában, hogy mindenféle dolgokat kapok, függetlenül, hogy mondjam, a saját meglévő vagy meg nem lévő szakértelmemtől. Ezért egészen érdekes, érdekes beszélgetések várnak rám, és arra gondoltam, hogy kérek egy pár ötletet, hogy kitől mit kérdezzek. Ugye lehet, nekem is vannak kérdéseim, de tulajdonképpen ez egy nagyszerű lehetőség, hogy ne csak magamat, meg az én érdeklődésemet képviseljem, hanem másokét is. Úgyhogy gondoltam, elmondom, hogy mi lesz az érdekesebb e, ilyen kerekasztalajomban, és aztán hát, ha kapok olyan kérdéseket, amit tovább vihetek. Oké, okay, be itt van egy olyan kérdés, amit kivel fogsz beszélni. Hát ez az, hogy e, nem akárkivel, hanem például mindjárt itt van e, Liu Shaolin Sándor, e, Magyarország első téli olimpiai aranyérmének egyik megszerzője, ugye ők a Liu testvérek, akik a Gyorskor 4 esben korisztak most a téli olimpián, és nyertek aranyérmet, és akkor ők ketten tesók, és egyébként Magyarország legértékesebb sportolói, és most azért fogok vele beszélgetni, mert hogy ő egy ilyen influencer is, ami azt jelenti, hogy slógia alsógatyákat reklámoz az Instáján, és azt fogom tőle megkérdezni, hogy hát hogy lett ilyen tudatosan felépítkezős Instasztár vagy influencer ő, de biztos másokat is keresztetnék. Ma egy kollégám azt javasolta például, hogy kérdezzem meg tőle, hogy, hogy mennyit változott a tudatos építkezés terepe abban az öt évben, ami óta ő ezen küzd. Tehát amikor ezt elkezdte, akkor még tök más világ volt az Instagram, meg a Youtube, meg a Facebook. Mm -hmm. És ez egy nagyon érdekes kérdés, érdekel is a válasz. Úgy gondolom, hogy még vannak ilyen érdekes kérdések. Lius Aulin Sándorhez egy másik kollégám azt javasolta, hogy szorítsen meg a combját és kérdezzen meg, hogy milyen érzés. Ezt nem tudom, hogy ezt is megpróbálom-e. Aztán, hogy egy. Most, bocs, felnéztem az instagram nekem egy sokkal kézenfekvőbb kérdés teszébe. eszembe. Na. No. Mert hogy hat nappal ezelőtt egy drága pocakos nyaknédőt nem viselő ellenben zakott hordó emberről elkezdett, orride előtt. Erről nem fogom megkérdezni, mert ez az én És erről biztos nem fogod megkérdezni? Vel kapcsolatban nem, nincs sok. nem tudom, milyen relevanciája. De én nekem is szemet szúrt ez a kép. Egyébként, hogy a fenében lenne? Tehát nézd, Magyarországon élő, nem, ö, csúnyán fog hangozni, nem tudom jobban mondani, majd a kedves hallgatók megdobálnak, nem tudom én, baby ripa konzervvel, ö, nem etnikai magyarként, vagy nem, nézd, együtt lovagoltunk be a kárpát magyarként. Tehát félig kínaiként, azt akarod mondani. Mindegy, de, de, nézd, magyarnak tekintjük, hiszen a mi színeinkben versenzik meg itt tölt fel, meg ilyesmi, meg valazánk tud töltött káposztát főzni, és énekelni mi a faszt akarjak én még tőle, igen. Magyar az anyanyelve meg, szóval egyáltalán tökre magyar. Igen. És ott ölelkezik a miniszterelnök úr, lényegében minden, amikor kinyitja a száját, akkor kiesik belőle egy ilyen termetesebb náci lózung. Az ez így hogyan kérdés, az nehezen nem tehető fel. Tehát, hogy a kedves félig kínai Sándor, mit szólsz te ahhoz, amit az, az ember mond, akivel te ott fotózkodtál? Engem is érdekelne a válasz egyébként, de nem fogom megkérdezni ezt a kérdést, vagy még nem tudom, hogy hogyan tudnám megkérdezni, úgyhogy az a, hogy azzal a témában maradjak egyrészt, és hogy a, ennek a konferenciának a kimondott egyik alaptézisét, mi szerint egy politikamentes konferencia igyekszik lenni, ezt ne sértsem meg, de ja, kicsit azért, érted, ez így, hogy ezt így, hogy ez kicsit azért ilyen elfogult kérdés is lenne. Tehát azt sugározná, hogy ezt én kínosnak tartom. Mint ahogy az? Ez így objektíve furán. Tehát, hogy mondjam, biztos, hogy van egy olyan, mit tudom én, kétmillió honfitársunk, aki szerint meg nem az. A kétmillió az is lenne egy jó kérdésem, persze. <gül> Na jó, de ők is mind szeretnének megkérdezni téged arról, hogy neked meg mi a fasz bajod van? Nekem nagyon sok bajom van. Na jó, értem, és akkor ebből lenne egy beszélgetés? És re rendkívül módon kényelmetlen érzem magam szituációkban, de például, hogyha a Léus nem nyernekünk nekünk aranyat a olimpián akkor uh, hátába alítenek el kis kést egy azé, kocsmában, hiszen egy mégri. Hát arra egyébként így is van esélye, de biztos nem is jár jászsági kocsmákba, de majd megkérdezem, az jó atlet. Na mindegy, de tehát, hogy ő egy, egy csak a sok beszélgető társam közül. Itt van például Danny Blue, a méltán világhírű illúzionista, és ez a kisebb baj, de hogy ugyanebben a beszélgetésben mellette ott fog ülni egy lány, akinek sajnos most nem teszem be a neve, de ő egy olyan költőnő, aki a testére ír verseket, és evvel hát, van Úristen! berobbanva a irodalmi köztudatba, igen. Ferenc, mi a faszért nem futottál ezzel a fel feladat elől? Hát szerintem ez iszonyú, jó pofa megérdekes. Tehát tőle, na tőle megkérdezhetném, hogy ezt így hogy. Igen, igen, Illetve igen. Illetve Danny Bluth is hogy el tudja-e varázsolni, nem tudom, mindjárt utána nézek a nevének, most már tényleg, mert ez csak helyette, hogy nem tudom. Viola Szandárról beszélsz. Igen, ő róla. Hú, de jó, hogy te tudod így, akkor nekem nem kell tudni. Ő az, igen. Nekem azt hiszem az volt eddig a legerősebb ilyen körbe szambázása az internetnek cselekedete, amikor Kereskova, XT is magára írt néhány versszerű képződményt, és akkor ő iszonyatosan megsértődött azon, hogy Kereskova lenyúlta az ő bizniszét. Pontosabban, hogy hát nem tudom, epigonjaként lépett föl. Na például tőlük mit kérdezzek? Abban a témában mondom, hogy mi a beszélgetéstárgya. Miért kell a mese? Na, nézd, uh, Vialas Andrában mindenképpen szavaltasd el Adi Endre seregestől senki jönnek című versét. <gül> Így kezdésnek. Te öh, jó Isten. Kelt a fejét fogja. Ferenc. Parancsolj. Meg kell, kell kérdezni egy dolgot. Akár le is kapcsoljuk a felvételt, nem tartozik a mi kedves hallgatóra. Figyelj csak, iszolta rendesen? <gül> Persze. Nincs semmi baj. Igen. Megnyugt, megnyugodtam egy kicsit. Ez egy nagyon súlyos dolog. Tehát az a két kezed összetehetetlen hogy teljesen normális libus, ahol is van benne. Nagyon sok kerekasztalt fogok beszélni, vagy vezetni, és egy csomó lesz olyan ami teljesen e, e, szakszerű, és tényleg ilyen nagy öregekkel is, meg, meg e, nagy szakértő fiatalokkal is fogok beszélgetni. Nagyon izgalmas lesz mindegyik. Én ezt is nagyon izgalmasnak találom két okból. Az egyik, hogy az egyfajta tapasztalatom ezekről a beszélgetésekről, hogy a hogy amikor azt várnád, hogy egy ilyen beszélgetésből freak show kerekedik, akkor valójában mindig kiderül, hogy ezek az emberek egy szakmai közeg előtt egy vagy két normális normálisabbak, vagy átgondoltabbak, vagy több muníció van bennük, mint amennyit kinéznél az ő média szereplésükből. Ennek egyébként a fordítottja is megszokott történni, hogy olyas valaki, aki meg fantasztikusnak tűnik, és nagy szemekkel nézem őt mindig, az aztán a színpadon egy igazi félbolonnak tűnik. Szóval, hogy egy, erre kiláncsoljuk. Másrészt a téma kifejezetten tetszik, hogy a, a mesét, a storyt a, a történetmesélést két ilyen nagyon fura alakkal beszéljen meg, az egyik, aki, aki illúziót, mágiát, bűvészetet használ erre, a másik meg valamiféle ilyen, ilyen félig erotikus feltűnési viszketegséget, ami irodalomnak van álcázva. Szóval ez tök jó megkérdezni, hogy miért, miért gondolta, hogy pont a testére kell írnia. Tehát nem lett volna egyszerűbb csak úgy simán mesztőn fotózkodni. És itt van. ez is érdekes. Közben rákerestem Danny Blue-ra is, hogy tudjak arcot társítani a névhez, és megvan a Facebook oldala. Hát de ő egy valóban menő illúzionista. Az Uri Geller népfőiskolán első helyezést nyert. Ez az egyik dolog, amit am félkaptam a fejemet, hogy ott van a leírása, hogy Uri Geller utódja. A másik persze, hogy 50 ezer ugyan és ugyanannyi követője van, amire azért még nem építenék Szigetet, de nem ez volt, a igazán tetszett, hanem azt tudod, van az, amikor a Facebook, hogyha megnyitsz egy, egy page-et, akkor feldob egy chat-ablakot hogy lépj a kapcsolatba. Nála ez a szöveg van benne. Szia, Ádám Zoltán! Tudtam, hogy kapcsolatba fogsz egyszer lépni velem. <gül> Tökre gondoltam, hogy valami ilyesmi van beléről, de én azt írtam volna bele, hogy kedves Ádám, ne tedd fel a kérdésemet, a kérdésedet. tudom, mit akarsz kérdezni. Itt a keresünk. <gül> igen. <gül> Találkozni fogsz egy magas férfival. <gül> ne, esetleg Viola Szandrának nincsen Facebook oldala? És nem tudod, mi van ott? Nem, nem mertem oda, igen, mert igazából róla csak cikiket találtam. Ami mondjuk érdekes nála, hogy barátyaként említi az egyik interjúban Orbán János Dénest. Aki kicsoda. Nem már, hogy. Orbán János Dénes a, a közpénzzel, aranyal mizével, pénzzel, paripával fegyverrel bőven kidobott Kárpát-medencei tehetségkutató. Milyennek a rövidítése? A fene tudja. Ja, az Író Akadémia cucc? Igen. Annak a mm, utcai harcos főnöke, aki mindig mindenképp bele szokott szállni. Ja, és aki valamiféle mm, csúnya, feleséggel szeretős, balhéba keveredett? Vagy ez nem ő volt? Na, speciál nem tudom, egyszer olvastam ennek utána, de nem emlékszem a nevekre, hogy kikinek a feleségét szerette el. Uh -huh. Ez nyilván a ők és a feleségük magán alapvetően. Ö, az, hogy közpénzből mit csinálnak, ö, ők ott író Akadémia címmel, az egy sokkal izgalmasabb kérdés szerintem. Én egyszer olvastam egy beszélgetést, vagy hát egy ilyen páros interjút két ezen az akadémián, úgymond tanuló vagy ott ösztöndíjasként ott levő fiatal magyar költő író val, kal, dupla, dupla emberek voltak ők, és, és az kifejezetten árnyalta ezt a képet, ami amúgy eléggé egy, egy olvasatunak látszik, hogy gondolhatnánk, de a velük való beszélgetés meg azt mutatta, hogy azért ez nem ennyire egyoldatú, hanem, hanem hogy ott vannak ilyen valódi szándékok, meg, tehát, tehát hogy például ez nem egy ilyen közpénz síbolda, hanem egy akadémia, az más kérdés, hogy hogy kik és hogy jól csinálják-e. Arról már lehet vitatkozni is akár. Na mindegy, ez csak úgy mondom, hogy, hogy egyrészt másrészt, hogy belekezdjek a kedvenc mantrámba. Ez nyilván van egyfajta érdek mögött, hogy a meglevő infrastruktúra helyett, épített egy párhuzamosat a Fidesz. Nem annyira ritkán szokták ezt csinálni. Azért várjuk meg azt, hogy valami jó is megjelenik ezeknél, az embereknél. Egyébként már volt olyan ami érdekelt volna, nem vitattam el oda, hogy, hogy meg is vegyem például én úgy vagyok értesülve, hogy, hogy jó, tehát hogy ott jelentek meg jó dolgok is, vagy onnan kikerültek jó dolgok is. Mindegy, ennyi, nagyon messzire jutottunk nagyon hamar Danny blue és Leeu Shaolin Sándertal. Danny nehéz behozni ebbe a, nehéz behúzni ebbe a, a viszonyrendszerbe. Leeu Shaolin Sándort azért annyira durván nem volt az Instagram kellett hozzá megnyitni. Folytatom, lehet arról is beszélgetni ott viszont valódi nagyágyukkal, hogy milyen lesz egy újságszerkesztősége 2025-ben. Ehhez is van egy kérdésem. Na. Milyen újság? Hát én is arra gondoltam, hogy ezt a kérdést fogom először feltenni. hogy milyen szerkesztőség, milyen újság. Ki mondta, hogy ott hat év múlva lesznek újságok. És biztos fogok is választ kapni. Ott olyan nevek ülnek majd velem együtt, mint Vértes János Andor, meg Zékar Valics László, meg Tínjai István. És nem, de még valakit kifelejtettem, de lesz ott még valaki. Jaj, persze, Horvát Laci. Horváth László, aki egy édesapám korban közel álló férfi, aki az Egyesült Államokban szokott élni többnyire, és ő volt az egyik alapítója az EOL-nek. hát ez itt túlzás, de szóval ő volt az, aki a kommunikációját intézte a megalakuló EOL-nek, és egyebek mellett nála, vagy na, igen, ő, ő, ő általa született a híres, sörös, söralátét kampánya az EOL-nek, tudod, ami valójában egy CD volt, egy EOL telepítő CD, és hmm. azt osztogatták söralátétnek a repülőkön meg itt. Egyébként olyan ember nem ültetnek be ebbe a kerekasztalba, aki mondjuk egy új modellt képviselő médiát vinne? Nem, ez felismerült az egyik benne ülő, értes János, aki egyébként az Advertikum egyik tulajdonosa, ő kérdezte meg, hogy nem kéne olyat valakivel is beszélgetni, de majd azt abban maradtunk, hogy majd én képviselem ezt az oldalt. Ez merész, mert azt nézem, amit tényei a, a HVG-nél tartalomfejlesztési vezető, mondjuk a... Igen. Jaj, drága barátom, amikor HVG-nél dolgoztok, most fogjátok be egy kicsit a fületeket, tehát a HVG online-nál egy szomorúbb médiát azért így keresni na. Nagyon nem kell keresni, szerintem lehet olyat találni dögivel, én se vagyok nagy, és őszinte híve a HVG online-nak egyébként. Na mindegy, ez szerintem egy érdekes beszélgetés lesz, különösen, mert tényleg már-már szándékosságot vélek felfedezni a mögött, hogy kifejezetten nem fiatal sajtó startup ülnek ebben a kerekasztalban, hanem mind meglett emberek, akik vagy régen dolgoznak ebben a szakmában, vagy még annál is régebben. És hogy érdekes lesz így beszélgetni arról, hogy szerintük milyen lesz egy szerkesztőség 5-6 év múlva. Van itt olyan fiatal startup? Hát euh... még az azonnali talán legfiatalabb, de itt direkt, tehát hogyha újságot akarnál találni, akkor ez nincs természetesen. Podcastok például vannak, e, aztán mindenféle szájtok, azok vannak egyrészt, másrészt, harmadrészt pedig vannak e, eszközök, ilyen sajtóműködtető ketyerék, fejlesztések, digitális túlok, amik szintén ide, ide kapcsolódnak valahogy, olyanok is vannak, szóval azért van, van mozgás a sajtó körül, szerintem ügyben is itt Magyarországon, de tény, hogy nem a pajtás újságot élesztik újra. Én magátekről sem látom igazából, és lehet, hogy én nem látok rá valamire, ez amennyire szélén vagyok a dolognak simán elképzelhető, de mondjuk uh, z-generációs, és akkor generációs fogalmokat használok, te jóisten. isten, nem YouTube-ra csinált tartalmat. Nagyért nem tudnék mondani. De az Y, y aljából sem. Én tudok egyébként z-generációs... Uh, újságíró gyerekeket, középiskolás gyerekeket, akik tök jó újságot csinálnak, már nem tudom, az újságnak az új erejét. Beszéltünk itt róla korábban, amikor a Tedekanu tartottak előadást a saját képükről, ami arról szólt, hogy a felnőttek, hogy látják őket, és ehhez képest ők, hogy látják magukat. Az például egy ilyen újságíró csapat volt, és egy újságot csinálnak együtt. Majd az adásnaplóba betesszük a linkjüket, mert most persze nem jutnak eszembe, de hát mi jut nekem eszembe azon kívül, hogy kikkel fogok beszélgetni. Mondtam már így is három ilyen jó különböző témát, amihez, amihez várom szeretettel a kérdéseket. Ha valakiben ég a vágy, hogy végre eljutasson egy kérdést Lius Allony Sándorhoz, akkor ne szégyelje, küldje, ahogy Danny, Danny Blu-től azt nem fogom megkérdezni, hogy hogy csinálta, hova tűnt a galamb, ezt nem vállalom. Azt viszont mindenképpen tudnak, hogy el tudná tüntetni magát Uri Geller-t is. Hát azt hiszem Uri Gellert már eltüntette az élet. De hogy a múltkor még valamit üzent ez Trump elnöknek. Ott nagyon, nagyon csodálkoztam egyrészt azon, hogy, hogy Trump még elnök, Uri Geller még él, tehát egy csupa meglepetés az élet. <gül> Na jó, szóval küldjétek a, az energiát a képernyőn keresztül egyrészt, és másrészt pedig a a kérdések is jöhetnek. Egyébként, hogyha a MediaHungary.hu rám keres valaki az előadók között, akkor ott látja, hogy még milyen kerekasztalokban fogok ücsörögni, és akkor ott is lehet nekem küldeni, vagy azokkal kapcsolatban is lehet küldeni kérdéseket. Még volt még valamilyen ilyen érdekes, úgynevezett érdekes, mármint ami most a, a tudom én, a programmatik jövőjével kapcsolatos, ez nem annyira izgi, igen, ja tudom, ó, hát persze, azt azért még említsük meg, hogy lesz egy, mondjuk arról egyáltalán fogalmam sincs, hogy az, hogy lesz egy a, a HRC vezetés szekcióban egy egy óra 15 perces úgynevezett workshop, a olvas a cselekedetekből címet viseli, és egy ilyen metakommunikációs gyors talpaló igyekszik majd lenni. De viszont a beszélgető társaim azok rendkívül érdekesek lesznek, mert lesz egy börtönpszichológus, Fiat a személyében. Aztán egy HRS, Navratil Zsuzsa, Mátyás József magánnyomozó, és két hölgy, az egyik jeltolmács, a másik pedig siketnéma, jelbeszédszakértő, mondjuk. Szóval egy jelenlők, nyomozó, börtönpszichológus, HRS. Szerintem iszonyú jó a csapat, nagyon izgalmas. És egyébként a Fiat Tita, aki a börtönpszichológus, ő egyébként egy... Egykori női rap duónak az egyik tagja. Hát a Luditáknak A ludditeknak a, a, ludditeknak fele. a fele így van, pontosan. E, őrült menő. Úgyhogy, úgyhogy ez nagyon jó lesz, és itt, de hát itt, itt, itt is nagyon sok érdekes kérdést lehet feltenni. Ide is, ide is boldogan fogadok mindenféle jó javaslatot. Egyéb iránt megtaláltam, amiről beszéltél. A Kidz News volt az oldal, ami a Gondolkodó Tizenévesek Magazinja. Azaz. Ennek megfelelően a szétálló ha jó, Albert Einstein a logójuk. Na, látod, van, van itt élet, jó napot kívánok. Van bőven, nagy bugyi választ. Jó, de milyen jó cikkek vannak itt. <gül> és a hét témája az, hogy megfigyelnek az interneten, erre tulajdonképpen nem adnak választ, de ezt nagyon hosszan teszik. Itt lassan lehúzzuk a potmétereket, és elmerülünk a Kids News-ban, a kedves hallgatók pedig elkezdik lázasan írni a kérdéseket. Uh -huh. Vagy nem? nem Mégse ez lesz a jó? Mégis legyen inkább az, hogy megyünk tovább a témáink mentén. Oké, okay, oké, okay, csak ott, ott ragadtam, olyan címek vannak, amik megfogják az embert. Miért fontos a kritikus gondolkodás interjú? Aha. Bezártam, bezártam, rohadt gyorsan bezártam, Isten látja a lelkem. Úgy be van zárva, semmi nincs ennyire bezárva, mint ez van. Jól van. Kert, remek ember vagy, hogy nem olvasol újságot adásfelvétel közben. Ezt köszönöm. Kedves hallgatók. A nagy bugyi választót is bezártam, csak mondom. Jó, nem mondjuk azt azért adás után én is megnézem. Hát ott van a kiznyúzó, hogyha ezek után még úgy érzed, hogy ezt így meg lehet nyitni, meg lett férfiként, akkor hajrá. Ó, oh, simán. Minden további nélkül. Jaj, erről egy ilyen nagyon bonyolult, több uh, asszociációs láncon keresztül, de eljutottam odáig, hogy ajánlottad múltkor a Campfire podcastot. Emlékszel? És azt én meghallgattam. Igen. Nem tudom, te is meghallgattad-e. Én nem azzal mentem tovább, hanem, hanem azzal, amit te ajánlottál, tehát párna csatát hallgattam a héten. Nagyon jó. Neked milyen volt a párnacsata? Itt-ott belealudtam, de azért, reggel felkeltem, ezért lecsaptam az ébresztőt, és akkor, akkor utána próbáltam ébren maradni. Amikor egyszerre hallgattam és ébren voltam, az tök jó volt. Jól van. Ehhez képest a Campfire, hát hogy mondjam, egyrészt a fiatal, fiatal generációt képviseli, tehát pontosan olyan fajta sajtótermék, amit az előbb számon kértél a világon. Mert nagyon én újságot kértem számon. Fiatal srácok csinálják, és hát mm, szerintem még van hova, hova gyúrniuk. Valahogy úgy, ez egy jó kis beszélgetés volt tulajdonképpen, amit meghallgattam, csak nem pontosan értettem, hogy na jó, de miért, miért, miért ülök ott én is? Tehát, hogy én nekem tulajdonképpen nem kéne ebbe belehallgatóznom, ők elbeszélgetnek, meg elmaráskodnak egymással, de valahogy én nem, nem találtam még a, a benefitet, bár az egyikük hosszan beszélt Szingapúrról, ahol most tartózkodott pár hetet, és akkor arról mindenféle úgynevezett érdekességeket hozott. Na, nekem ez volt a leg, legfeltűnőbb egyébként az a, a párnagcsatában, hogy nagyon hallatszik az, hogy, hogy nem most kezdtek először csúnya szó, tartalmat csinálni, hanem, hogy van mikrofonrutin. Magunkat nem merem az első párt visszahallgatni, mert nagyon határozott elképzelésem van, hogy mennyire voltunk szarok. Jó, hát szóval ez van a Campfire-rel, mindenkinek lelke rajta, de Azért azt mondom, hogy mindenki adjon egy esélyt, aki, aki kíváncsi az új magyar podcastokra. Illetve a másik, azt szerintem elmeséltük már adásban, hogy, hogy egyszer is ex rádiós hölgyeknek tartottunk workshopot, és akkor hangzott el az a mondat, amit én mindig mindenkinek mondom, amikor azt mondja, hogy hát a harmadikat veszem fel, és még mindig nem jó. Hogy, hogy ők mondták, hogy hogy is van. Hát igen, egy műsornak kell egy másfél év, amíg beérik. Bizony. És az a podcastokra is pontosan így, igaz? Tehát, hogyha majd az ember a 75-nél sem érzi még, hogy jó, akkor egy gyanakodni, hogy lehet, hogy ez ennek még idő kell, de az első háromból semmi nem derül ki. Ez pontosan így van. Kedves podcaster, leendő podcaster hallgatóinknak üzenünk akkor, hogy az egyetlen feladat, hogy kitartóak legyetek. Legalább 15 részig el kell menni, és csak utána szabad gondolkodni azon, hogy elég jól csináljuk-e. Pontosan, illetve ki kell rakni az elsőt is, de a másikat mindenképpen. <síns> Mert mi mindent meghagyni draftban az egy ilyen nagyon-nagyon nagy átka az egésznek. Abból sosem lesz semmi. Hú, szerintem a draft az az egyik ilyen legnagyobb pazarlás a világban úgy általában. Ez mindenre igaz, ami draftban marad. Egy, szerintem nem tudom, tele van az életünk ilyen félbehagyott, el nem követett dolgokkal, és meg nem álmodott álmokkal, hogy ennyire geilen fejezzem ezt be. Igen, igen, igen. Annak idején a Brie aki aki akkor még a Még magazint csinálta, aztán megalapította a makerbot, aztán kirúgta a barátait belőle, aztán leadta az álmát, és aztán most egy ilyen, hanem is pária, de egy nehezen értékelhető embere a Maker Szénának. Na mindezek előtt neki volt egy Kiosztárkal együtt élt, The Cult of Dan Manifesto nevű, hát manifestuma a kiáltványa, ami mindenkit, aki szeret tervezni valószínűleg a falra kerget fel, de, de remek mondatok vannak benne, kezdő az, hogy there is no editing stage. <gül> Igen, illetve hogyha valami, valamit elcsesztél, az tulajdonképpen kész van. Hmm. És mind, mind, mindig mondott arra felé tart, hogy, hogy, hogy ne hagyd drafban, vagy készülj el vele, vagy dobd ki, vagy vagy be, hogy ez nem működött, de hogy olyan nincs, hogy itt tartogatjuk még évekig. Évekig is felmelegedjük. Nekem van egy ilyen kedves barátom, aki, akinek az egyik ilyen jellemzője, hogy áll a kertben, és így tudom, néz fel ilyen kicsit félrebb fejel fejjel a saját tetőre, kéne ide egy ilyen előtető. Mert nem elég, nincs elég árnyék a gyerekeknek. hát csak, nincs itthon valami fa. Ja, de van. Na, akkor hozom. És mindenféle tervezés nélkül hozza a fát, a csavarbehajtót, és a különféle szerszámokat, és neki áll, és mondjuk egy nap alatt rittyent egy előtetőt, ami teljesen megvan csinálva. Nem azért, mert ő ács, hanem azért, mert egy okos fiú, és mert benne van ez a kitalálom, megcsinálom. Nem kezdek el papíron rajzolgatni, meg YouTube videókat nézni, hanem csak csavarozok, meg fúrok. És ezt annyira bírom benne, hogy így ne azt megcsinálja. És így van neki egy csomó mindene. Tehát például a viszkit is szokott főzni otthon. AliExpressről rendelte hozzá a főző. Hó, bele húbelevancat. Ahogy azt kell. Igen. Az belerak egy 6 hét szünetet, Isten hat hete mindenkinek van. A jó múltkorában öcsémmel elkezdtünk bepolcozni egy ilyen beépített akasztós szekrényt, azzal, hogy lényegében semmi akasztós dolgunk nincsen, ami van, az nem fér be oda, ellenben a polc az hasznos. És aztán valahogyan egyszer csak én eljött az este hat, amikor már nem illik fúrni a panebban, hogy valami hasonló félbehagytuk az egészet. Két hétig jártam át a közlekedő folyosor lerakott szerszámok között, hegyen tipekbe a WC felé, és egyszerűen Egyszerre basztuk fel magunkat rajta, 5 darab perc alatt kész volt a maradék három mozdulat, ami kellett hozzá. Jaj, hányszor élem én ezt meg? Igen, igen. ez a készülsz, jaj, nem, ú, de nincs kedvem, úúú, na jó, Du du du du. Hát ez kész. De miért vártam ezzel ennyit? Vo igen, igen, igen. Miért vártam ezzel ennyit? Igen. Volt egy, eh, illetve van is egy szekrényünk az előszobában, ami egy ilyen kis, eléggé szerencsétlen csofat darab, eleve valami nem is tudom, honnan, honnan került ide, de valahogy, tehát nem leértékelésen, hanem annál ami sokkal kínosabb módon e, lett. És ez egy ilyen nagyon-nagyon olcsó IKEA szekrény, szekrénynek van egy tükrös ajtaja. És a tükör két helyen el volt repedve, ilyen hosszanti, jó nagy repedések voltak. Uh -huh. És ezt azt hiszem két éve nézzük, néha megidezzük, hogy ajta ronda ez, hogy itt még be is a repedve, nem elég, hogy a macska lekaparta róla a... a hogy hívják azt a dolgot, amikor így le, lefóliázzák a, a butorlapot? Na azt. Ilyen fólia. Mondjuk, bár, de jó, mindegy, legyen úgy. A, az az, egy, az egyik oldal, vagy a vastag részét? Igen. De nem, mert ez egy ilyen vékony, sima matrica, mindegy, tényleg nem érdekes, lekaparta a macska, ilyen borzasztan szépen, néz igen. ki, de hogy, de hogy még az a törött is ott van is. Én meg úgy, valahogy úgy. Láttam, hogy ez itt, ezt nem lehet szétszedni, ez nem egy olyan ajtó, ez egy ilyen ragasztott, vékony, furnér, Á, ezt nem lehet szétszedni, ez szörnyű. Míg nem, aztán egyszer a feleségem azt mondta, hogy például akár rá is lehetne ragasztani egy másik tükröt, de viccből mondta. Nem akár ezt is lehetne Gondoltam egyébként, de ez a megoldás tényleg, tudok is egy üveges itt a környéken. Neked uráltam magam, elvittem, és mondták, hogy hát 4000 forint lesz talán, és lehet, hogy két hétben is beletelik, és aztán egy hét alatt és 6000 forintért megjövították. És így belegondoltam, hogy két éve naponta többször elmegyek előtte, és így arra gondolok, hogy de ronda így elrepedve. Mi az anyám hmm. Istenért nem kaptam le annan, és vittem el valami üvegeshez, féltem, hogy hetvenezer forintba fog kerülni? Vagy mi? Hát igen, a halogatás mesterei vagyunk mi mindahányan, de abban én tudnék lenni osztályvezető. Ellenben ö, adás közben érkezett hírek rovatunk következik, amennyiben azt találtam közben a twitteren, hogy ö, a Verizon bejelentette, hogy ő a maga részéről eladná a Tumblr-t, miután onnan kiértotta a közösség azt hiszem, egy harmadát azzal, hogy a pornót teljesen letiltotta. Hm. Plusz rátorult egy olyan, olyan szűrőt, ami igazából azért Pietától az anya gyermekéig erre, gig mindenre rá izgul, és azt mondja, hogy ez pornó ezt törölni kell. És ö, több embertől látom azt a véleményt hogy euh, kedves pornhab, két dolgotok van, ha megvennétek. Engedjétek vissza a pornót. Tiltsátok ki a nácikat, visszajövünk Isten a tanunk. És tulajdonképpen nem is hülyesség. Hát ez rendkívül érdekes lenne. Tehát, hogy a Pornhub egy ilyen félig a doményen kívüli világba fektetne, eleve, ha fektetne be. Miért fektetne be a pornhab? Van. Szóval nem tudom. Van egy teljesen jól működő üzlete, gondolom én. Hogy jól működött. De biztos, a pornák biztos jól működött, nem? Mert hát az a legnagyobb pornó egyike. Igen, ugyanakkor mondjuk ők fogják, tehát az, az ő tulajdonosok a MindGig fogja működtetni a, a brit pornó-jogosítványt is. Tehát, hogy vannak a ah nem is kifelé mutató, de mondjuk eltérő üzletekből nevő dolgaik. Hát nem, hanem, hogy mind, mind a két üzletekben ott vannak, a pornóban is, meg a nem pornóban is, teljesen jó. Érted, hogyha csinálok egy. Kattints ide, ha még nem múltál el 18 éves oldalt, akkor az jó lenne tulajdonképpen a Kattints ide oldalt is birtokolni. Amúgy nyilván igen, és van neki van, van teteje, csak egészen más típusú emberek emberekkelnek a kettőhöz. Tehát ugye a, a brit parlamentben nem lehet be küldeni azokat az embereket, akik a, a színészek és talentekkel interjúznak. Hát beküldeni be lehet. Vagy legalábbis kell egy jobb öltén rájuk. Igen, csak egy másik ruha kell. Abszolút. Meg egy új, új séró talán, de az a legmaximumabb. Leg jó, ez érdekes. A ajánlom, tehát ez nagyon-nagyon erős kontent lenne, hogyha Pornhub megvenné a Tumblr-t. De általában, ha bárki megvenné a Tumblr-t a verizon az egy jó ötlet volna, nem? Valahogy annak vissza kéne kerülni a az undergroundba. A Tumblr soha nem jött ki ebből az underground-ságából. Igen, vagy legalábbis nem annyira nagy céges, nem annyira bigott internetre. Tehát hogy egy nem nagyon tudok olyan szolgáltatást, ami igazán jól érezhetné magát egy telkónál. Egy telefonszolgáltatás? Vagy mondjuk a Skype? Hát tény, hogy a Microsoftnál nincsen jó helyen, de, de azért még ezt is nehéz elképzelni. Képzeljük el a telkós innovációt a Skype-al. Hmm, rakjunk le Skype fülkéket. Igen, az én egy csomó mindent el tudnék, el tudnék képzelni, meg ne feltétlenül ugyanarra az egy, vagy akár, tehát ne a magyar telkókra gondoljál, hanem gondolj olyan telkókra, akik a világban vannak, és mondjuk menőbbek, mint a magyar telkók. De tudsz mondani hirtelen olyan, olyan nagy innovációt, hogy most telkóhoz kötődik az elmúlt tíz évből, és én igazán szexi volt? Hát a négy gét, meg az 5 g azt talán ide sorolhatjuk, azt szerintem hozzá egy. Mondom szexi. Hát az, hogy gyors. Most mit akar szexizni? Hát, szexit azt ne a hogy mondjam, ne a katolikus lányiskolában keressél szexi szereplőket. Szép, szép, rendes, okos lányokat kell ott keresni. Hmm, mi milyen erre nem mondanék semmit? Az jó lenne szerintem. Az nagyon jó lenne. De egyébként tényleg azt gondolom, hogy amúgy biztos lehetne találnunk azért egy csomó szexi dolgot, amit Elkótól indult. Na de most erre nem vagyunk felkészülve, nem nagyon. A, Hirtelen az amerikai t mobile ugrott be egyébként, akik, akik... Én is őt akartam mondani, vagy őket akartam mondani. Akik ilyen pánkosabban álltak hozzá, de nyilván a piaci szerepük az, az pont ez volt. Elég kicsik ahhoz, hogy bárkinek beszóljanak. Igen. Igen, de biztos vagyok benne, hogy például, mit tudom én, egy, egy japán telkó az nagyon gig dolgokat csinál is. Ennek nézzünk utána. Jó, ennek nézzünk utána, mert már csak azért is, mert Érdekes lenne látni, hogy mik a legnagyobb új, új, újítások a telkó szektorban, amik nem a részdróttal és az üvegszállal kapcsolatosak direkten. Azt tudom, hogy ilyen mesh például azt elég sokan csinálnak, ilyen önvezető, autós, szervezős, meg ilyen ügyekből kifolyólag van ez a minden. Minden kis adóvevő kapcsolódik, minden kis adóvevőhöz is egymással beszélgetnek, a tudtunkon kívül. Uh -huh. Az például azért szexi valahol. Elég kütyűs, de szexi. Hát nagyon kütyűs. Nagyon kütyös, jó asztal is. Ami, ami, ami, ami mélyen be van építve az autódnak abban a részében, amit lebontani sem tudsz, hogy hozzáférjél. Oké, okay. igen. Na mindegy, jó, valóban, tehát egy Tumblr az nem való a telkókhoz. Jut eszembe, de két tényleg, ott az ivív. Jó, már nincs ott, de ott volt az iviv, az nagyon szexi volt a maga korában. Nem is a telkó csinálta meg, a telkóhoz csak pusztolni Most hát azt csinálta meg, az megvette. Mm, nem, nem, ez nem igaz, a telkónál virágzott fel, és lett igazán nagy, és igazán sokakat elérő cucc. És uh, ugyanitt maradt le teljesen innovációval. Tehát, ja. nem, le, nem maradt le teljesen, szerintem egy ilyen követő, követő stratégiára állt lá, rá, és uh, Ugyanezt például az Apple-ről is el lehet mondani. Nagyjából ugyanazt a stratégiát követte a Telekom az évvel, vel mint a, az Apple szokta a technológiai újdonságokkal az elmúlt lassan tíz évben, nyolc. Igen, csak az Apple az, az közben nem zárt be. A Iv viszont piacvezetőből érte el a megszűnés nyugodt állapotát. Hát jó azért oda neki, odaérkezett a Facebook versenytársnak azért azt egy idő után már nem lehetett, nem lehetett ellene tartani. Ezt nyilván egy kicsit kívülről láttam, hiszen fejlesztési oldalon sem voltam ebben a történetben, de kívülről nagyon úgy tűnt, hogy piszok lassan történik bármi. Időnként lekapcsoltak valamit, ami, ami, ami, amit szerettek ott az emberek, például a, a kapcsolati gráfot, amit nyilván annyi emberrel a a végén voltak az évben, nem nagyon lehet legenerálni. Az Apis platformja, meg az appok, az, az rohadtul megkésőbb érkezett, és nem is igazán volt benne, sok vonzerő és mi volt? Még csoportokat hoztak be a végén. Hát nagyon-nagyon sok funkció volt, nagyon sok, tényleg több száz funkció volt szerintem az utolsó mondjuk két-három évben. De valóban lassan történtek a dolgok, ahhoz valószínűleg egy nagyságrendel több pénz kellett volna, hogy dolgok gyorsan történjenek, és úgyse biztos, hogy könnyű lett volna. Az azért egy informatikailag is jelentős kihívás volt egy, egy több milliós userbázist kiszolgálni. Azt kevesen csinálták addig Magyarországon. És ilyenből azért volt egy pár, mert, mert a Freemail, meg a videa ugyanezekkel a kihívásokkal küzdöttek, ugyanezzel ismerkedtek. Közben küldtem neked egy, hát már-már már klasszikusá vált képet, amit most megismernek majd a kedves hallgatók is, amely, te egy zöld dia előtt prezentálsz. Jaj, jaj, izé. ja, Ez már egy már-már már számba menő mém. Igen, de ez annyira kurva jó dia volt. Csúnya szavakat írtam egy diára. De azért megnézem, igen. Kedves hallgatók, azért olvasom fel, mert nem vagytok elég rendesek, és nem szoktátok kellő mennyiségben felkeresni a metiheteor.hu-t pedig, ahol milyen jó tartalmak szoktak lenni. De valóban itt én vagyok látható jó régen, és azt a slide-ot tettem magam, hogy összeloptunk mindent, és az egészet bekúrtuk az iv meg az origóra. Ezt egy New adtam elő, amikor valamiből új verzió lett, már nem emlékszem, szerintem nem iv hanem talán valami új origó, Origóra Design volt. Igen, szerintem ez valami origós fejlesztés. Illetve azt figyeltem meg közben a fotón, amit én készítettem egyébként, hogy te itt prezi prezentálsz. Igen, igen, régebben volt. Ez egy, ennyi, ez egy ennyire régi fotó. Volt egy ilyen korszakom, amikor prezi igyekeztem prezentálni, de már elmúlt sajnos. Te mikor láttál utoljára a prezentációt bárhol? Most. A, nem tudom, mikor voltam valahol. A, most voltam a duers konferencián múlt héten, és ott tökre többet is láttam. És nagyon jókat egyébként. De jó Isten. Bizony. Én ennél sokkal kihatabbnak éreztem mindig ezt, de akkor ezek szerint még van ember, aki... Hát sőt, ott sok előfizetője van a Prezinek. Elsősorban talán nem magyarok. Ez, amit sosem tudunk, a Prezi, az azt hiszem sosem adott ki számokat. Mind mindig olyanokat mondtak, hogy Uganda GDP-hez képest jól állunk, vagy a pápa átlagmagasságahoz viszonyítva remekek a számaink. <gül> nem tudok én se számokat mondani. De ez egyfajta hagyomány már. Hogy én nem tudok számokat mondani? Nem, az, hogy újságírók nem tudnak kipofozni a preziből számokat, hanem ilyen általános előadások vannak, hogy ahhoz képest, hogy mennyi év csapadék esett a bajkáltóhoz, jó évet zártunk. <gül> Szerintem egyébként ez vicces, vicces hozzáállás. Bizonyos szempontból, igen. Szerintem engedjük ezt el, ezt a prezicontot, prezi és lépjünk tovább. Amúgy is egész biztos vagyok benne, hogy meg akartad kérdezni tőlem, hogy naferi, hogy vált be az olcsó spanyol fülhallgatód. Meg akartam, mert azt mondtad a hét közepén, hogy rendeltem még egy fejhallgatót, de most a spanyol felhallgató van a fejeden. Tehát, hogy valami, valami svéd csavar vagy spanyol sóf van a történetben? Nem, nem az van, hogy még a másik megrendelt fülhallgató még nem érkezett meg, talán holnap. És hát az történt, hogy egyrészt két dologra jöttem rá. Ez a fülhallgató jól szól. Ezt állítottam a múltadásban, és ezt, ne, ezt tartom. Erre határozottan emlékszem, hogy ezt mondtad a szád. És ezt, ezt még nem is, nem is akarnám megcáfolni magamat. Azt is mondtam egyébként, hogy két dolgot mondtam még, az egyik, hogy, hogy az én igénytelen füleimnek ez is tök jó, illetve hogy mutassam már valaki végre egy jó fülhallgatót, hogy ahhoz képest tudjam megítélni ezt. Az első állításban igazam volt, de aztán arra lettem figyelmes, hogy, és akkor van az, hogy én mondjuk kitáltam a számod fülhallgatóban, vagy elfordítom a fejemet, vagy bolintok egyet, és ezt egy olyan hangjelenség kíséri, mint hogyha összetörnének közvetlenül a tarkómon egy boros Úgy Vajon mi lehet ennek az oka? És aztán rájöttem, hogy a, a fülpárna, meg a az rövidíthető fej, ilyen átnyúló tartó, de érted, ami összeköti a két fülrészt, és állítani lehet a hosszúságát, szóval, hogy ezek mm -hmm. valami iszonyatosan, ilyen műanyagosan recsegnek, de tényleg nem csak úgy sösmörögnek, hanem recsegnek mint hogyha fűrészek lennének. És ugyan például, ha mozdulatlanul tartom a fejem, akkor ez egyáltalán nem zavar, meg azt is elképzeltem, hogy majd a szilikonzsír, meg hogy majd de nem tudom. De valahogy azt arra jöttem rá, hogy a használt anyagok minősége az lehet, hogy, hogy rontja a zenei elvezetést. És aztán meg még az történt, hogy az egyik kollégám a fülemre tette az akciósan tökolcsom beszerzett Beats fülesét. És én a bic fülesről egyébként részben tőled tanulva azt gondoltam mindez idáig, hogy az egy ilyen túl hype volt, hype-ja miatt túlárazott, amúgy közepesen szar fülhallgató. De hogy semmiképpen nem érdemli meg azt a nimbuszt, t ami körüllengés, ami miatt az Apple megvásárolta. És tehát most egy egyébként a, az ő árkategóriáik, vagy ár, ár sávjuknak a legalján egy drótos Beats onír fülest. Meghallgattam. Pontosabban kölcsönkértem, hogy hat hallgassam már meg azt az én referencia számomból az első néhány taktust. És aztán egy óra múlva adtam vissza, közben meghallgatva rajtam mindent, leesett állal, hogy úr Isten már értem, hogy mi a különbség jó és tök jó fülhallgató között. És akkor úgy döntöttem, hogy a spanyolnak mennie kell, és egy, egy drágább, drágább fülhallgatóban reménykedem most éppen. Aztán persze kíváncsi leszek, hogy az mit tud. Most azért definiáljuk azt, hogy a, a beats a viszonylagos olcsósága az, mit jelent. Az egyszerűség kedvéért mondjuk 1000 forintokban kifejező. Kérlek szépen, ez a fülhallgató, amit meghallgattam, és ami 30 ezer forint körüli árba szokott kerülni, de a kollégám 21 ezerért vásárolta meg valami leértékelés vagy akció, hogy minek a keretében. Tehát valóban nem, nem egy rendel több, mint ami egy ilyen jobb fajta drótos fülesára. De azt tök baráti viszont. Így van, és ehhez képest mondom, Tényleg nagyon jól volt, és ezt még én is hallottam, hogy mennyire tiszta, tehát ilyen recsegésmentes, ilyen sugás, zaj és összezavarodásmentes hangot kapok egyrészt, meg hogy mennyire kiegyensúlyozott. Á, nagyon jó volt. Nagyon jó volt hallgatni. Nem tudom, akkor te velünk voltál. Egyszer még az origóba csináltunk talán anyagot egy kollégámmal olyan hangfalakról, amik, amik nagyon hífik voltak, és az ott a különös ismertetőjelük, hogy olyan dobozba szerelik őket, ami hát nem is ilyen képvastagságú, de nem sokkal vastagabb, tehát hogy fel lehet rakni a falra, hogy ne úgy tűnye, mint hogy dobozokat csavaroztál volna oda. Nem voltam veletek, de együtt dolgoztunk ebben a rovatban ekkor. És uh, nekem az volt az, az ottani anyalap, ami elmondta a fickókért csinálta, hogy, hogy itt a, az a trúválja egyébként, hogy minél minél tisztában szó. Valami, annál kevésbé fáraszt a hallgatása, és uh, annál kevésbé érzed azt, hogy mennyire hangos. Amikor valami fel van csavarva, ezt mondtam, hogy remekül hangzik, ezt akkor nézzük meg, hogy hogyan lehet, hogy hogyan, hogyan néz ki ez a gyakorlatban. És elkezdte felhúzni a hangerőt, és nem lett én üvöltően hangos, és uh, utána hozzám szólt, és csak azt láttam, hogy tátog a szája. Hm. Megpróbáltam visszaszólni, ugyanez volt az effekt, tehát hogy nem, nem játszottál azt, amit a Pontja viszont uh, és utána lehalkított, és beszélgettünk tovább, és mondta, hogy ez, ez így néz ki, hogy valami tisztán szól. Ez érdekesen hangzik, és uh, jól is. Te mutattál nekem most egy ilyen magyar, ifista a blogot, amiben belolvastam, és tényleg nagyon dűlő szelektált volt, és teroáros az, ahogy beszéltek a hangfalakról. Az abszolút ez az ír.hu, mint, mint fül.hu. Nagyon szeretem. Elképzelhetetlen annyit költsök, meg annyi időt rakják bele, meg energiát, meg mindent zenehallgatásban, mint ez a fickó, aki ezt írja. Ellenben ablak egy világra. Egy egészen különös világra, nem? Ahol a gyűjtők mint akik muzeális porsche vesznek, adnak, és a karburátoraikról beszélgetnek. Igen, és időnként összejönnek, és az, az ő dalabékből összeleknek egy harmadik autót mondjuk. Igen, és hogy az árak pedig azok pont olyanok, mint hogyha tényleg muzeális porsche lenne szó. Megkockázta a múzeális Porsche van olcsókban, mint egyik egy-két ilyen hifilánc. Igen. Jó, hát ez egy ez extrém, de ez képest a Beats, egy kicsit megváltozott azért a véleményem a Beatsről, na. Ez alapján az egy alapján, de most már kíváncsi leszek, és majd szívesen meghallgatok más füleseket is. Már nem fogom azt gondolni, hogy ez csak sznobérje, ha valaki Beats fülest vesz. Van még egy kitöltet, ami mit fel a fejedre akkor. Kezdve rögtön a Sony MDR 7506-os monitor fülessel. Én ezt nagyon szerettem, még olyanom volt. E, aztán táskámon táskában itt lopták el, azóta nincsen olyanom, de az egy volt, fülhallgató volt. Az, és egy, az, az drótos és 31-2000 forint az is egyébként. Most már én úgy láttam, hogy egy kicsit drágább, és drótos, igen. De azt sokkal helyen olvastam ezt a 7506 számot, hogy az, az még mindig így, és az egy régi, tehát ilyen 6-7-8 éves, tök régi füles. nem a 10-26 is egyébként. Igen, és hogy abszolút nem egy új design? Nem, de hogy azt mondják róla, hogy na ez barátom, ezt még mindig jó szívvel megveheted, és nagyon jó élmény lesz. Érdekes, hogy ebben vannak ilyen régi, hagyományosnak mondható megoldások, amik jók. Mm, igazából lehet, hogy mi élünk azon a, azon a területen, ahol mindig a, a legújabb és emiatt félkész ellenben, a következő generáció miatt soha be nem fejezett dolgok jönnek csak, vagy szinte csak. Nem, szerintem nem csak mi élünk ott, azért a társadalom nagy része is ott él, vagy ott kell élnie. Valamiért tényleg az ipar azt tudja az ászlajára tűzni leginkább, hogy újítás hogy új csomagolásban érted, ez a joghurtokkal is így van. Fél évente új csomagolást kapnak. És most már szokták is úgy hirdetni, hogy most új csomagolásban. Húbasszos, most sem mondod, megújult a csomagolása a ketchupnak, amit egyébként nem szoktam vásárolni. És több helyen szembőjöttek reklámok arra, hogy most újfajta izében tubusban van a ketchup. Ez egészen konkrétan melyik sarokba szarja a Gratulálunk, sikerült másfajta dobozt fröccsönteni. járakos útdíj. Hát igen, igen, és a sörökkel is megesik, meg, meg egyébként autókkal is megesik, és mindegyik esetben valahogy olyan hűmögős minimum. Na jó, hát és akkor ehhez képest pedig itt van egy fülhallgató, amit nagyon régen csináltak, és, és még mindig árulják egyszerűen azért, mert hogy mondjuk, hogy a kategóriájában meg az árával összevetve igazán nincsenek versenytársai. A szép, azt itt tudom szeretni de én azért igazán az újítások és az a, a folytonos újítgatásnak vagyok a, nem a híve, inkább a rajongója. Én ezt, én bukom arra, hogyha azt mondják, hogy most 20 decibellel kékebb. Ezt valóan értem, ugyanakkor meg mindig, én, én hosszan szoktam azon gyűrődni hogy, hogy, hogy vegyeke valamiből újat, hogyha egyszer a régi is még működik, és ott van bennem a vágy, hogy ez most az új, ez az pirosan világ, de jó Isten. Ugyanakkor meg nagyon jól tudom, hogy pont ugyanazt fogja csinálni, marginálisan jobban maximum, akkor meg mi a fenének? Hát mert olyan világban élsz, amit arra rendeztek be, hogy, a, hogy az örömök egy jó részét szolgáltassa, az, hogy megvehetem az újabbat, a nagyobbat, az erősebbet, a kékebbet, hogyha már ennél a színnél akarok ma maradni. És még ráadásul kékebb is. Viszont erről eszembe. Van olyan frissítés, aminek igenis van értelme, ami visszatér és a régi szép... Értékekhez. Ide jönnek, kütyük és tiszteletben tartják a kultúránkat. Gó. Amennyiben ma olvastam azt, hogy motorol a motor négybe a, Moto a plegykák szerint megint lesz jack csatlakozó, mert rájöttek arra, hogy emberek ezt így szokták használni. Én érdekes, ezt mindenki olyan nagyon feszül ezen a jack csatlakozó dolgon. Én meg nem, nem látom annyira nagy problémának az, hogyha egy fülesről leveszik a jacket. Egy telefonról. Igen. És, és onnantól kezdve. Telefonvásárlással nekem fejétséget cserélem az autóba, amiben nincsen még bluetooth mert amúgy mi a felének lenne. Hát de ilyenkor ugye valami, tehát ilyenkor van mindig egy olyan átalakító, amit hogyha bedugsz az USB-C-be, akkor abból ki fog jönni a hang. Igen, amit egy másik átalakítóval el kell osztanod, hogy vezetés közben tudjad tölteni, vagy zenehallgatás közben tudjad rádugni az azért a power blockot még, és így tovább, és itt tovább. Ferencén egészen hosszan használtam megintos számítógépeket. Még amikor az gyenge, vagy legalábbis megkérdejélesztető döntések mentén fejlesztett eszközöket jelentett. És az az élmény, hogy a végé, a, ami egy világszabvány volt akkor a 15-tűs, 19-tűs, mindegy a szabványzé videócsatlakozó használatához. Nekem figyelni kellett arra reggel, hogy rakjam be ezt a kis gyófarknyi amit adtak a géphez akkor még hogy tudjam csatlakoztatni, és ha valakinek DVI kimenetű monitorja volt, akkor azt mondani, hogy bocsánat, nem vettem meg 10 forintért a másik tyúkbelet. Hát, ha nem is treomotizál, de így meghatározta gondolkodásomat, mondjuk így. Na hát, tud bosszantottam miatt a leginkább csak. De igen, persze, csak azt mondom, hogy de ez nem egy ilyen showstopper probléma, hanem egy, egy kényelmetlenség. Igen, de ezek az eszközök elfben arra szolgálnak, hogy az életünk valamivel kényelmesebb legyen és mellett design döntésként behozni azt, hogy hordjál magaddal különböző gyógbeleket még, az nem az igazi. Tehát, hogy értem, hogy ki ől a az életemből azzal, hogy drót nélküli fülöst vásárolhatok hozzá egyfajta kényelmetlenséget, de behoz egy másikat, mondjuk, hogy más helyzetben, más eszközben, helyzet stb. Kényelmes helyzetben vagy, mert el tudod dönteni, hogy a kényelmetlenség zavart jobban a régi, vagy ez az új fog majd zavarni jobban, és ehhez képest meg tudod hozni a döntést, a régi fajtánál maradjál, vagy inkább az új felé Igen, plusz van mikrofon, és mindig elküldtem a tech ilyen énkor a fenébe, hogy drága barátaim, nem erről volt szó. Még ráadásul ez is a rendelkezésed ez az opció. Tök jó. Apropon nem erről volt szó, ez meg egy következő ír, amit felrángattam ide. Elkezdtem nézni a mm, sokkal találtan nézett népszerű trónokarca sorozatnak a, a nekem aktuális évadát, tehát a másodikat. Ó. Picit leraktam az első utánna. Nem tudom, lehet, hogy addig én kimegyek kenek magamnak egy zsíros kenyeret, amíg erről beszélsz, mert ez semmilyen értelemben nem tudok szólni. De kíváncsian várom, hogy te igen. E? Dehogy nem, még pedig a trónkarcal egy szót nem akarok mondani, de... Na jó, akkor jó. Viszont volt a héten egy nagyon nagy hiszti, hogy a legújabb rész, ami az éjszakának kellős közepén játszódik. Spoiler ezzel el. És amelyet valószínűleg úgy rögzítettek, hogy a kamerára raktak egy fekete fotókartont, arra emberek azt mondták, hogy nem látszik semmi. Hát gyerekek, nem, nem ezért fizettünk. És ö, jöttek ezzel el a meg, megfejtős cikkek, hogy hát, amikor majd megveszik Blu-rayen, ez nagyon fog tetszeni. <gül> vagy, vagy hát a, a, a streaming technológia most ezt tudja, hát lássuk hogy az HBO-nak, amikor 10 milliárd ember akarja egyszerre menni az aktuális részt, akkor nincs elég sárséle ehhez. És amúgy is a, a videótömörítés úgy működik, hogy, és így írtódik ki belőle a dinamika tartomány, de cserébe a szaramerika internet is működik az HBO-gó. És ö, Amellett, hogy nagyon tisztelem azokat, akik megírják ezeket a csodatos megmagyarázott cikket. Amíg ja, van a, a rosszul állítottad be a tévédet, barátom is, ezek jellemzően úgy kezdődnek, hogy az összes okos funkciót, ami a képjavítása a tévében, azt nagyon gyorsan kapcsolt ki, ez egy kicsit javít a helyzeten, ami önmagában egy mókás dolog. Itt volt egy olyan guide, ami azzal kezdte, hogy minden, aminek ilyen egyedi neve van, azt ki kell kapcsolni. Tehát, hogy, hogyha a Dynamic kontrasznak hívják, akkor azt például nem kell. Amit értesz, hogy mi, ahhoz nyújjál hozzá, aminek ilyen mágikus nem van, az ki kell lőni. Eléggé luddita megközelítésnek hangzik. Igen, ugyanakkor emlékszel, hogy nézett ki a 100 hertzes tévén a rendesen megkomponált, nem 100 Hz-esre csinált film? Hát azt én sosem értettem, azt mondtátok nekem, igen, de nem látom, hogy ott ilyen túl, túl a mozgás, és sosem értettem igazán, de ezt készséggel elhittem nektek, hogy az látszik. Ezt egyszer meg fogom neked mutatni, hogyha olyan, olyan tévém lesz, mint Bez Belet kapcsolattal, mostani olyan egyébként. Mert a Fene jártam menüben ezer éve. Arra emlékszem, hogy talán a, a keresztapával teszteltük, és úgy nézett ki, mintha egy mexikói zsúzati része szedne, Mert minden éles volt egyszer csak. Na mindegy, de hogy az, hogy egy Game of Thrones epizód kell ahhoz, hogy eljussunk a, a streaming technológia terhelhetőségének a széléhez, az nagyon bókás. Ezt nagyon tudom szeretni. Ez nagyon egy ilyen, hát ha nem is, nem is egy zével, lakkal besatírozandó dolog a naptárakban, de jegyezzük meg, és majd mesélünk az unokáknak arra, hogy volt egyszer egy olyan, amikor volt egy tévés a rész, amit a világ egy része nem tudott megnézni. Ennyire vicces ez. Az is az, hogy erre nem gondoltak a készítők. Az fura. Vagy hát nem tudom, hogy ki nem gondolt rá. Ez egy tök jó kérdés például. Az operatőrnek kellette volna arra gondolni, hogy a, az HBO nem tudja majd kiszolgálni abban a felbontásban, ahol már elég dinamikatartomány van, vagy a rendezőnek kéne tudni, hogy hogyan működik az internetes filmtömörítés. Vagy az hbo kellett volna szólni a rendezőnek, hogy, de azt, hogy tudjátok, hogy egy forte százas film érzékenységét tudjuk csak kisugározni a világba. Tehát, egy ki a hülye vajon? Azt gyanítom, hogy az e általad említett összes stakeholder egyaránt tudnia kellene, vagy tudnia kellett volna ezt. És szerintem tudta is. Szóval azért ez ilyen szakmánk alapja és ezek mind a szakmájuk mesterei, ez csak tudják már, hogy a, ez olyan, mint hogy az np 3 nem úgy szól, mint a Vav. Szerintem mind, minden zenész tudja. És azt is, hogy az HBO Go megkockásodnak a filmek, főleg a szar amerikai interneten. Az önmagában egy érdekes dolog, hogy a jó magyarországi interneten, amikor már most dróttal van rákötve a, a Chromecastom az internetre, akkor vajon miért kockásodik az HBO Go? Egyszer szívesen beszélnek egy HBO Go fejlesztőmérnökkel erről. Jaj, azt nem is mondtam talán, hiszen a héten ért az élmény, de hogy időről időre rákeresek az Android TV platformot a alkalmazó Xiaomi eszközömön, ami a tévére van dugva, hogy esetleg lettem arra már rá HBO GO app? És képzeld, lett. Gondolom nem olyan rég. Ez egy Mi Box, ugye? Igen, igen. Nekem haza máshogy jutott el ennek az eszközök a létezése. Közös egykori kollégánk gyert rám egy nap, hogy usb a USB-el kábelem van -e esetleg, mert frissítés közben megfogyott a Mi Box-a, és most nem hajlan dobútolni, és azzal még eltök vissza lehet hozni, de majd lényegében rájöttem, hogy azzal sem. Igen, igen, hallottam ilyeneket is, de most nem ezért lett híres ez a Mi Box, legalábbis nálam nem, hanem azért, mert lett rajta hbo és így nem vagyok arra kényszerülve, hogy olykor a telefonról streameljek ki a tévére egy filmet. Ez mennyire perverz már. De várjál, a Mi Box az nem, az nem tud Chromecast-ot fogadni? De azt, azt így, így értem, hogy eddig az volt, hogy a, a, a telefonról chromecast keresztül toltam át az adást, vagy a filmet, vagy a sorozatot a tévére. De nem. Bocsás, meg, meg kell az utoljalak, vagy, vagy valóban elbeszélünk egymás mellett. Mert a Chromecast az ebben úgy működik, hogy, hogy átveszi a a streamnek a paramétereit, és onnantól az a töltést ő végzi az azzal. Igen, igen, így, így van. Tehát, hogy a telefonti nélkül ki lehet dobni, vagy legalábbis lehet lehetett állítani. Hát úgy, igen, hogy, hogy bizonyos műveleteket elvégezhetsz a, a fogadó platformon is, de nem mindent, és nem mindig ezt el tudja felejteni ezt a kapcsolatot. Ezért aztán néha például nem lehet leállítani a kromklasztot, szóval azért az ilyen vannak béta jellegű problémái. Ja, hát, még mindig egy óriási egy nyilván. De való igaz, hogy de elevet, elindítani a telefonról egy filmet rá a tévére, olyan nagyon fura, fura érzés. Még akkor is, hogy és igen, aztán utána már magától szedi a, a Chromecast emuláció a felhőből azt, amit szednie kell. De akkor is, hát egy natív app azért egy kicsit mégiscsak így lenne. És egyébként az HBO Go natív Android TV appja nem is olyan rossz, például bármelyik másik HBO Go ami mind borzalmas, belértve a webet meg az iOS-t. Hiszen Windows a desktop, desktop app -ja pedig nincsen. Ja. Tehát az kizárólag a Chrome böngésző 448. tabjában szokott nálam mennyit lenni. Igen. Na jó, szóval hogy ez, ez egy jó hír, most már az Android TV platformon lehet HBO Go-t nézni közvetlenül. Ugye itt többnyire szinkronizáltak a filmek, de minimum van hozzájuk magyar felirat, szemben a Netflix-el, ahol szinte soha nem szinkronizáltak, és szinte soha nincs hozzájuk felirat. Ugyanában brazil és csehszlovák szinte mindenhez van. Azok igen, igen, meg román, román felirat is van mindenhez. Szóval aztán így, hogy az HBO meg támogatott a mi anyanyelvünk, ezért aztán a gyerekek azonnal rácuppantak, és azóta HBO Go rajongók lettek. Pedig ez csak napokkal ezelőtt volt, hogy felfedeztem a megoldást. De ez amúgy tök jó, én az HBO go mint mint tartalomkínálatot sokkal jobban szoktam szeretni. Az, hogy ez egy kritikánuli szolgáltatás, becsomagolva az egy sajnálatos dolog persze, de jobb napején még így is működik. No, hát itt ismét panaszkodtunk, mint minden adásban az HBO Go-ra, ez szerintem egy ilyen visszatérő téma lesz, amíg meg nem javítják, tehát valószínűleg kamarabb hagyjuk abba a podcastolást, mint az jó lesz, de csendesen elszenvedjük ezt is. Ellenben a sajtóz még van egy gyors linkem egy egy mondatos hírem, Amennyiben azt figyeltem meg egyébként a Magyar Hang újságnak a Facebookján, hogy felhívták a figyelmet arra, hogy Porcsin Zsolt, aki egyrészt a Hajdubírnaprónak volt az egykori főszerkesztő, aztán a pontonak a főszerkesztő, és úgy általában Debrecen ellenzéki arc, ismét újságot indítom, most éppen Debreciner néven, és előfizetés modellben csinálnak rendes vidéki sajtót. És mint minden újonnan létrejövő lap, ez is megérdemli azt, hogy megemlítsük. Plusz én Zsoltatom úgy tökked velem, úgyhogy úgyhogy pláne. Debreceni témákkal foglalkoznak? Igen, alapvetően valószínűleg ritkán fogják dicsérni Kósa Oké, okay. akkor azt javaslom, hogy a Debrecen környéki hallgatóink nézzenek rá elsősorban, másodszorban meg a magyar sajtóban történő finom szakmai rezdülések avatott szemlélői Kövessék ezt a linket. Harmadrész pedig, aki vidéki sajtót szeretne indítani, mert úgy gondolja, hogy nem járja az, hogy mindegyikben ugyanaz jelenik és az egy Orbán Viktor interjú, annak hát itt a lehetőség most lehet figyelni, hogy, hogy hogyan működik egy ilyen. Uh -huh. Jó, elengedhetjük a sajtót, elővehetjük végre a kütyüket. Egy csomó közösségi közlekedési szolgáltatás indult Budapesten az elmúlt hetekben. Tiltakozásomat jelenteném be. Kettő. Csomónak kevés? Nem, közösségi közlekedésnek kevés egy roller, meg egy autóbérlő, azért ez még sharing ekonominek is gyenge, közlekedési szolgáltatás. Na jó, akkor én benne vagyok abban is, hogy közlekedési szolgáltatás. Majd, ha jó lesz rá, Budapest bérlet. Majd akkor természetesen. Már te is boldog leszel, de addig meg hadd legyek boldog. Én, de még én sem vagyok boldog, csak megjegyzem, hogy mind a kettőt kipróbálnám a kvázi luxus autós car meg a Hát kvázi luxus autó árban elérhető lime rollereket, elektromos rollereket. Igen, ezt a lime rollert ezt továbbra sem értem, hogy, de azt érteni vélem, hogy ez, ez az árazás, amin itt elindult nekünk, ez mondjuk a turistákat célozza, mert hogy nem úgy nehezen elképzelhető az, hogy bárki 500 forintokat szeretne fizetni 5 perc rollerezésért. Hát 10 percért. Nem. Ja nem, mert 250 a... Ké, ké, Kétszöten forint csak az, hogy szobáljon veled a roller. Az alapdíj, aha, és 50 forint a percdíj. Akkor valóban, hát ehhez képest nem a turistákra lőtték be igazán, legalábbis ugye ez most csak egy két hónapos teszt tesztidőszak, és egy teszt környéken működik csak, ami lényegében a Duna két partja és annak nyolványai, de ez úgy van kialakítva, hogy az összes fontosabb Dunaparti egyetemet és környékét érinti, tehát el lehet rollerezni vele mondjuk a közgázra, ami egyetemre. És tovább. És én ma arra bicikliztem, úgyhogy láttam is, hogy, hogy sorra rendre ülnek fel rá a kifejezetten egyetemistának látszó arcok. Az ülnek fel rá, az persze úgy kell érteni, hogy állnak fel rá. Nagyon kíváncsi, mi lesz ennek a tesznek a vége. Ez, ez szerintem van annyira drágára véve, hogy hogy ne legyen sikeres, de lehet, hogy rossz elképzelésén vannak arra, hogy egy egyetemistának most mennyi pénze van. Inkább csak nem hosszú távokra és nem hosszú időtávokra használják, azt talán úgy. Tehát érted, ha úgy veszed, hogy, hogy ezer forintért már lehet vele menni, ami egy cigiára, már egy doboz cigiára azért lehet vele menni közel 20 percet, tizenhatot, hetet. Azzal még már el lehet rollerezni a világ végére is. Úgyhogy azért ezt bele kell férjen, szerintem, de attól még drágának találom én is már csak azért is, mert a gringó az, hát majdnem múgy, ugyanebben az árban ad autót. Igen, amivel a dugóban állsz ezen a környéken. Az igaz, hogy ezt ez elkerüli a dugókat. Ez igaz. Ezzel az embereket ütöd el a hídon. Ez egy egészen más élményt ad. <gül> Hát, ha lehet választani, akkor én természetesen inkább embereket ütnék el, mintsem a dugóban átsorognék. Mm, amit nagyon nem értek, hogy, hogy, hogy miért nem vették be a pilotba a, a buli Egyet-Deák környékét, ahol sokkal valószínűbb, hogy van rá kereslet. Plusz, plusz vannak olyan emberek, akiknek már fent van a telefonján a Lime-up. Én szinte teljes biztonsággal merem állítani, hogy ezt a területet, ezt az egyetemekre, az egyetemek között közlekedő, diákokra lőtték be. Nagyon úgy néz ki a, a, a térképnek a rajza. Igen. Hát minimum érdeklődéssel figyelem, hogy ebből lesz valami, vagy nem lesz belőle semmi. Viszont meg is nézem azt, nem nézem meg, mert a telefonomat valahol egészen másról hagytam. Benne van ebbe a, a területben a gyorsan akartam mondani a nevét, a Móri Zsigmond körtér? Nincs. Tehát, hogy ö, a kérdés igazából arra vonatkozik, hogy úgy tervezték -e meg a területet, hogy benne legyen a legközelebbi közlekedési csomópont, ahová esetleg befutatsz úgy, hogy Atya Úristen elkésem előadással. Hát vannak rajta, mármint ezen a területen metró Vannak, vannak, vannak ö, például elértéren, ami hogyha a BM-ről késel vagy ha az LTR késel, és el be, akkor elképzeled, hogy célszerű, hogyha kéznél van a er. Na mindegy is. A másik persze, hogy hogy itt filozofáltunk, hogy a pilotprogram az mekkora meg, hogy az egyetemek lőtték, vagy sem. Amikor én ránéztem az appra ma este, 8 környékén, tehát a 9 is volt, akkor 19 12 darab roller találtam. Mert a többi 170-et azt használják éppen a lelkes józerek. 170-et használják? Mennyivel indult ez? Én úgy emlékszem, hogy 200-al, de az én memóriámra hagyatkozni az semmiképpen nem lenne egy sajtó orgánomhoz méltó megközelítés. Hát akkor te, tegyünk úgy, mint a sajtóorganum lennénk, te mesélj el a következő hírt, én megkeresem a Lime-nak a, a sajtóközleményét. Az az igazság, hogy most már én azt gondolom, hogy inkább valami érdekes dologról kéne beszélnünk, és nem ilyen érdektenekről, úgyhogy ezért a közteseket átugorva egyből a Facebook fejlesztői konferenciájára lépnék tovább az F8-ra, ami ezen a héten zajlott-zajlik, és egyebek mellett megfigyeltem azt, hogy Zuckerberg nagyon sokat beszélt, nagyon sokat volt a színpadon, és megfigyeltem azt is, hogy ne, nem tudom, igen, itt a, ez a szexista contentnek a helye, de hogy ez olyan szokatlan, hogy ugye, nagyon jó csajok adtak elő a Facebook színpadán, amikor éppen nem maga Zuckerberg beszélt. Legalábbis a Verge-nek az összefoglalójából számomra ez derült ki. És az már az már azért eléggé bevett szokásnak számít ezeken a szilicinvölgyi rendezvényeken, hogy, hogy mindig nagyon sok hölgy is beszél, tehát, hogy igyekeznek a férfi uralmat ellensúlyozni valahogy, de az, hogy ezek a hölgyek kifejezetten remek, jó csajok, ez, ez, ez nem szokott a része lenni a csomagnak, amit nem számon kérek az eddigi csapatokon, és nem erőnyeként rom fel a Facebooknak, hanem pusztán csak megemlítem, hogy meglepett, nem, valahogy olyan szokatlan, szokatlan látvány volt. Kíváncsi voltam, hogyan jössz ki ebből a mondatból, hogy ne jelenjenek meg tüntetők a podcastunk főhadiszállás előtt. De kijöttem, ugye? Többé-kevésbé. És ezek szerint akkor nem is beszélt mondjuk Sheryl Sandberg. Hát legalábbis a Verge 12 perces videó összefoglalója alapján azt kell mondjam, hogy nem. Nagyon meglen... Begyed, nem lennék nagyon meglepve. Sheryl Sandberg a... Az operatív igazgató, ez meg itt a fejlesztői konferencia. Igazándiból nem hiszem, hogy ott dolga lenne neki. Ez önmagában érdekes. Láttam erről cikket, de nem nagyon olvastam utána, mert ez a hét egyébként is egy ilyen ezer dolgot csinálok, egyszerre hét volt. Hogy filóztak azon újságok, hogy, hogy a Facebook fejlesztői konferenciája az egészen pontosan miért van. Mert a Facebook egyre kevesebb dolgot enged a fejlesztőknek, és az elmúlt évben nagyon sok problémája volt azzal, hogy akiket viszont beengedett, azok meg a a vitték az adatot, meg elhagyták az adatot, meg ilyesmik voltak, és hogy inkább csak korlátozza használatát. Innentől kezdve a fejlesztők konferencia, mint, mint olyan kerül egy kicsit zárójelbe. Hát de csak egészen kicsit kerül zárójelbe, hiszen effektíve új apikat, meg, meg feature-öket, meg tárgyakat, eszközöket mutatnak itt be, tehát praktikusan fejlesztőknek szóló fejlesztéssel kapcsolatos újdonságokról van szó. Az, amit mondasz, az relatív, ez még nagyon is abszolút értékbeli, hogy tudom, én bejelentenek egy új. AR, VR, hát azt hiszem apit, vagy a fene tudja, vagy egy feljavított apit, ezt már persze nem értettem meg, vagy nem, nem figyeltem fel rá kellőképpen. De például itt mutatták, nem is, nem, ne menjünk még el oda, ahol majd el akarok menni, az egy jól megfigyelhető trend volt, hogy mindenki az élen markkal nagyon sokszor mondta azt el, hogy the future is private. És természetesen gondolhatjuk azt, hogy mindig mondanak ilyeneket, aztán soha nem lesz belőle semmi sőt. De valahogy nekem az a megérzésem, hogy az, hogy ilyen komoly ö, kritika érte a Facebookot az elmúlt mondjuk egy évben, és akkor ezzel annyira eufemisztikusan fogalmaztam, amennyire ez csak emberleg és sportszakmai legelképzelhető, Szóval, hogy, hogy mintha most komolyan gondolnák, vagy legalábbis, hogy érdeklük lenne komolyan gondolni azt, hogy egy kicsit valahogy elfordulnak a privacy felé. Tényleg nem csak azért, mert fel akarja őket darabolni az amerikai szenátus, vagy legalábbis annak néhány prominens képviselője, hanem azért is, mert például az jól látszik, hogy az Apple tulajdonképpen egy nagyon-nagyon jó értéket kezd kovácsolni abból, hogy ő ragaszkodik a privacyhez, vagy ő az zászlajára tűzte, hogy ő nem eladja az adatait a felhasználóinak, hanem inkább megvédi azokat. És ezért egyre jobban szeretik az Apple-t. Igen. Csak az apple a Facebookkal szemben van egy terméke. A Facebooknak -ok is van egy terméke, a józerei. Itt azért nagyon nehéz azt ígérni, hogy kedves emberek, mi továbbra is profitábilisek maradunk, a ti jövőtök pedig a privacy. Tehát ez egy... Ennek a matekja azért ki kell először számoltassék, és biztos, hogy van erre valamiük. Én most várakozó álláspontra helyezkednék. Tehát, hogy most már nagyon sokszor mondta azt Zuckerberg és Kara, hogy a future is private, akár mutathatnának is valamit. Lássuk meg. Azért itt még nem járunk. Hát amit ígérnek, az egyébként nem rossz. Jó, de ígérték azt is, hogy lehet törölni az összes adatunkat a hú, valamelyik kimbergenetikus botrány után, ez a mai napig nincsen készpéket, egy éve van, van az ügy. De ha hogyha a múltbeli ígéreteiket elkezdik betartani, már ez is forradalmi lenne. Én csak azt mondom, hogy amit most ígértek, az jól hangzik, ha nem valósítják meg, akkor nem fog jól hangzani, ha meg megvalósítják, például a végponttól végpontig tartó titkosítást a Messengerben és a Whatsappban. Az jó lenne. A Messengerben tök benne van, csak annyira rohadtul kényelmetlen, hogy a kutya nem használja. Igen, igen, de hogy most itt az az ígéret, hogy a default, default alapon be lesz kapcsolva és úgy kell kikapcsolni, hogyha esetleg arra váltsz, hogy ne legyél titkosítva. Na, egyébként megkerestem a Clear History, volt az, amit beígértek tavaly májusban az F8 előtt, és ez az, ami még mindig nincsen kész. Hát valószínűleg az egy nagyon-nagyon nehéz funkció. Jó, nekik meg nagyon-nagyon sok programozójuk van, az is igaz. Igen, és nagyon-nagyon nagy parasztlengőt kaptak pont ilyenek miatt, hogy mondanak egy dolgot és más derül ki. Oké. Okay. Ugyanitt. Te mit használsz, chat Ferenc? Ó, oh, hát annyi mindent, de... És van köztük valami olyan nem szar? Van. Egyébként van. Megmondom neked férfiasan lesütött szemmel, de azért magamban mégis nem büszkeséggel, hogy ezt felmerem vállalni, de azt mondom, hogy szerintem a legjobb chat platforma a Messenger. Jó, hát is nem válasz a kérdésemre. Pont ma az aktuális hóelei kimaradásuk kapcsán gondolkodtam el azon, hogy ha minden hónapban ilyen laza kiesése a, a Facebooknak, plusz amúgy sem szeretem őket, sőt, akkor elképzelhetők kéne keresni valamit, ami ennél jobb, de igazából nekem sincs neki volt Ott van a remek telegram, amin senki nincsen fent, illetve pont öt darab ismerősöm. Ott van a hangouts, amit uh, a, ami a google annyira nem hogy mi csak le állítja. És uh, hát esetleg még iCQ-satnék. Igen, vagy slack hátnél, de a Slack jaj, a Slack egy nagyon bonyolult, olyan igazi jó ux -szer rendelkező amúgy szépre dizájnolt cset. Hát meg az, a Slack az nem chat csetelni tulajdonképpen. Tehát ha én, én különböző helyekről származó különböző barátaimmal szeretnék beszélgetni, akkor bent kell lennem 872 darab Slack csatornában, ahol mindenhol egy darab ember eldumálok. Hát igen, mert ez egy corporate Slack, e, chat szolgáltatás. Arra van kitalálva, és nem arra, hogy a haverjaiddal beszélges. De ha ez egyébként megoldott lenne, akkor még mindig azt érezném, hogy a Slack e, egy nehezen kezelhető nehezen élhető, élvezhető platform arra, hogy beszélgetéseket folytassunk egymással, gépelés segítségével. Nem szeretem. A dizájnt ezt szeretem benne, de azért ahhoz így hozzászokik egy után az ember, és akkor nem marad más, csak ez a pure, egy kicsit elcseszett használati modell. Igen. Ugyanitt ők mennek mostanában, hogy valami szerint tőzsdére. Úgyhogy még, még hát, ha ott megkapják ők is azt a pofont, amire mindenki vár, hogy kicsit észbe kapjanak, és itt megint felmerül persze a startup lottól, hogy drága barátaim ti egy IRC-t üzemeltettek, ami tud a is, hogy a picsában vagytok veszteségesek. <gül> Te nagyon sok programozó dolgozik azokon a funkciókon, hogy a gif mindenféleképpen elindulja. Igen, minden gifet három programozó villogtat. <gül> Így valahogy. Kelt, megmondom neked, mi történt. Eldumáltuk az időt esetben? De elám fecsegtünk, locsogtunk, most már kezdünk igazi két öreg úr lenni, akik össze-vissza beszélnek mindenféléről, ami eszükbe jut, ahelyett, hogy szépen, koncentráltan megfejtenék a világ dolgait. A világ, kedves hallgatók, ha esetleg ez még nem tűnt volna fel, bocskosul bonyolult. Így van, de többnyire kerek ez a jó hír vele kapcsolatban, ami nem tudom, hogy miért jó hír, de miért jó hír? Hát mert még a föld kerek mindig lesznek, na mindegy is. Pokolgépítézetekkel már tényleg nem fogok támadni ezen a késői órán. meg kiválasztottam azt az egy hírt, amit szerintem még beszéljünk meg. Hallgatlak. Amennyiben közös kedvenc cégünk, amelyet hát éppen csak nem tetováltattunk magunkra még, de még az is eljöhet, a Samsung. Igen. Bemutatott egy ilyen, hát, koncepció eszközt, nevezzük így, ez egyszerűség kedvéért. Aha. A lehet, hogy nem koncepció, nem tudom, van már ára például. Ez pedig a Szeró nevű tévé, és ez az, amit el lehet forgatni úgy, hogy ilyen whiteboard alakja legyen, és álló tévéként nézzük meg rajta a telefonon. Igen. Álló formátumban rögzített videóinkat, majd pedig a kanapira fel kell visszaforgassuk fekő állásba, hogy aztán megnézzük az új Game of Thrones-t, vagy valami mást, amit mostanában nézni illik. Hát nézd! Amikor először mutattad nekem ezt a hírt, akkor én megvoltam róla győződve, hogy ez ugyanaz a sztori, mint a négy hatalmas bordázott kerékkel ellátott babakocsi a Skodának, aki azt tudta mondani egyszer, hogy így a gyors, gyors autók kedvelőinek a gyors babakocsikra is szüksége van, és azért ő csinált egy babakocsit. Aztán kiderült, hogy ez egész csak egy PR stunt volt, és valójában arra szolgált, hogy jó sokan írjanak róla, ezt a dolgot, amit most említettél, ezt teljesen ugyanilyennek gondolom. A Samsungnak az állóba fordítható tévé, attól szerintem a Samsung nem vár egy sokkal erősebb negyedévet, attól azt várja, hogy sok újság írjon róla, és ezért cserébe hajlandóak voltak elkészíteni belőle 12 darabot, amit most kisorsolnak a legszerencsésebbek között. Ez könnyen elképzelhető. Önmagában az álló TV, meg a, meg a kislábakkal rendelkező, meg a falra szerelhető Képkeret alakú tévé, ez a három, amit most bemutattak egyébként Sero, Sheriff és Frame. És amúgy tök jó specekkel rendelkezik, van benne Bixby, meg minden olyan szar, ami később majd hát baszul, hogy, adott, hogy gyűjt rólad, vagy csak elromlik. Uh -huh. Minden esetre ez minden jel arra mutat, hogy mintha létezne. És uh, mindjárt mondom, ennyibe egyébként magyar forintban, megtaláltam az árat vonban. 472 000 forintos tévé, tehát hogy uh, ha az ember tévé szexuális, akkor ezt talán meg is vásárolja. Kényelmesen persze. És hogy egészen addig tartottam poénak, amíg szemben jött mai BBC-ra hogy hogy van egy Slim Cinema nevezetű filmfesztivál, mm -hmm. ami vertikális módon felvett filmeknek a sugárzásáról szól. Amihez gondolom nem szélesen, nem magas mozitermeket kell építeni amúgy majd. Igen, de azokat simán megéri. Mármint, hogy ez a dolog megéri azt, hogy ilyen termeket építsünk. És így már tök érdekes. Nem azért, mert azt hiszem hogy ez a jövő, mert nagyon nyilvánvalóan nem gondolom ezt, de hogy önmagában az, hogy, hogy csináltak ebből egy fesztivált, és ott tényleg izé mobilos álló videókkal lehet nevezni, az már tök szexi, erre már beülnék. A 472.000 forintos állj fel a kanapéről és forgatod a tévédet. A tévé az mindig hülyeségnek tűnik. A fesztivál anyag az érdekes. berakjuk majd a videót, hogy, hogy mit írt róla a BBC, vagy mit, mit forgatott róla a BBC. Remek. Tegyük be ezt az anyagot. Említsük meg a kedves hallgatóknak, hogy ahol betesszük az anyagot a weboldal, ahol. Az adástól nem független, hanem sőt az adáshoz kapcsolódó módon, de egy teljesen önálló, remekül, jó stílusban megírt, igazi kelt, remekmű mű szokta követni minden adásunkat, kb. egy a megjelenés után itt 12 órában valahogy kerül hozzá ez a szép, hosszú, cikknek is bátran nevezhető dolog, ami különösen érdemes az olvasásra. Én kifejezetten rábeszélnék minden hallgatót, hogy adjon egy esélyt, a metihetor.hún olvasható dolgoknak mert nagyon szórakoztató, ilyen igazi, szóval az kontent, önálló kontent, nem is kell hozzá meghallgatni a podcastot. Eljött eszembe, hogy a, a múltkori adásban beszéltünk a Lumiari-Luminari nevű podcast alkalmazásról, aki a, a podcastok Netflix-e volna lenni, és hogy ő talált még egy módot, hogy lehet neki húzni a, a gyufát. Lehet, hogy már abban adásban mondtam, remélem nem. Amennyiben az adás napról kírtotta a, kírtott a linkeket, arra hivatkozott, hogy ott biztonsági kockázat. Ennél nagyobb pofártlanságot elkövetni azért nehéz. <gül> ez, ez tényleg a anyát hogy van, és a mi van, mi van, mi van között van valahol félúton. Igen, ez tényleg elég erős. Illetve a másik, amit el akartam mondani, szolgálati közlemény jelleggel, és akkor utána hagynak adódni, hogy 500-alap lájkolónk lett, kedves hallgatók, belőletek a Facebookon, amit nagyon szépen köszönünk. Ez mondjuk az adás hallgatottsága sehogy nincsen, tehát a Facebookon is vagyunk, mi vetélete a néven ott is meg lehet minket lájkolni, de senkit nem fogunk hozzá hogy. Most akkor még egyen, meg még ketten, elmondom a következő cél az 5000. Én nem is értem, én azt hittem, hogy eleve 5000 van. Meg vagyok sértődve, hogy nincs annyi. Igen, de mindenki hozza még tíz embert, ez a, az üzenet. De tényleg, kollégák, most akkor mi van? Hát nem, nem már nem lájkoljuk like Bástyá Elvtársat? társat. Nem örülök. Elkeserített ez a dolog? Elkeskenyített? Igen, igen, sokkal több lájkot like vizionáltam a Facebook page-ünkre, meg egyébként az Instagram feedünkre is de mégis mindenek előtt a metiheteor.hu weboldalra, és természetesen a Patreon oldalunkra, ami a patreon.com per címen élhető el. Ezek nagyon fontos helyek, és igazán nem éri meg nem felkeresni őket, tehát megéri őket felkeresni, hogy átfordítsam ezt a tagadó jellegű mondatot. Igenlővé, ennek szerintem pedig van egy ilyen illeszkedése az adás végére, Úgyhogy én a magam részéről elköszönök, aztán lesz, ami lesz a kelt, még sokáig beszél. Az is jó, hanem az is. Ö, sziasztok! Utolsó hír, csak egy keretes szerkezetet felvegyen az adás. Labzártak közben érkezett a hír, hogy a BassFeed nem a pornába elnöke, ö, alelnöke, Cory Price azt nyilatkozta, hogy a maguk részéről marhájra érdeklődnek a Tumblr megvásárlása iránt. Oh. A hírek, hogy is mondjam, valós időben történnek, mint annak ide 24 című sorozat is. Mi elköszönünk. Szevasztok. Sziasztok.